Igen, bakáslista van, 067093-00995. Olyan szinkronicitásban élünk, hogy előttem egy kis kamerámban lehetséges úszókat látok, és ha majd jönnek a magyarok, beszállok. Én... Ez most élő, amit látunk. Verasztó kér, akkor már egyből kezdem is, pedig most az Isten évek ke... ez nem. Á, becsapnak minket a felületek, de erről jut eszembe, hogy a Annyira helyesek vagytok magyarok, amikor lecsúsztak az 50-es évekbe, és akkor mennek a nővéremhez följelenteni engem, hogy miket gondolok, meg hogy jó lenne, hogyha elhatárolódna tőlem. Milyen volt az 50-es években, amikor a férjeket, meg a feleségeket arra biztatták, hogy vájanak el egymástól. Na De ennek ellenére, mert hogy állandóan szerepelek az ATV-be, meg s akkor gondolkodtam arra, hogy micsoda idióták, talán azt se veszik észre, hogy ismétlést látnak. Tényleg az ilyen sok tükröződő felület esetében soha nem lehet tudni, hogy real time-ban vagyunk, vagy visszajátszásban, de Levente barátom fogja, a biztosítéka annak lenni, hogy nem maradunk le aranyéremről, vagy bármilyen éremről. Persze vasárnap van, na poci megnyugodott már, dolgozzuk föl, lesz belőle jó kis zsír, és ilyenkor a zsírról mindig eszünkbe jut a lélek, amelynek kiképzésén vagyunk, és amely hát arra szolgál, hogy az álló vizet, a lélek lehet víz is, valahogy fölkavarjuk. És mondom, baloldali türelmetlen testvéreim miatt, hogy az elején ugye mindig az ige van. Tessék, nekik is figyelni, nem azt jelenti, hogy olyasmi, amivel nem értünk egyet, arra nem kell figyelni. Tanítom a baloldalt, hogy kiszenét is hallottam most, de nem, nem kapunk, jó? És ugye ott vagyunk a ige helyen, hogy ennél a nagyon kellemetlen helynél, hogy van itt kenyérszaporítás, halszaporítás, az emberek esznek, mit tettünk, Azt mondja Jézus én vagyok a mennyből alászált kenyer, Hannibál lekter és a kannibálok megtámadják a katolikusokat. De, de nem csak ez derül ki, hanem hát olyanokat mond ez a fickó, ami épéssel felfoghatatlan, meg olyan botránykeltő, megbotránkoztató, milyen jó, amikor a nővéremnél följelentenek, hogy megbotránkoztató vagyok. <Szorítan> Adott vasárnapi ebédet, kutyák, csak üzenem nektek, jelengessetek, mi mégis egy asztalnál leszünk. Na, személyes megjegyzés a latroknak volt, de nem ez a lényeg, hanem az ige. Ott tartottunk, hogy azért mondom nektek, hogy so senki sem jöhet én hozzám, hanem az én atyámtól van megadva nekik. Ettől fogva sokan visszavonulnak a tanítványai közül, és nem járnak vele többet. Mondd azért Jézus a tizenkettőnek, olyan ti is el akartok menni? Felel neki Simon Péter. Érdekes. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, és te vagy a Krisztus, az élő Isten fia felele neki Jézus. Nem én választottal a kititeket a tizenkettőt, és egy te ördög. Értette pedig Júdást, Iskari Jótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni egy a tizenkettő közül. Majd később beszélgetünk Júdásról, nagyon nagy a későbbi szöveglészek érdekesek. És ezek után Galileába jár, mert nem akar menni Júdeába, mivel hogy azon igyekeznék a júdabeliek, hogy megöljék őt. Közel vala pedig a zsidók ünnep a sátoros ünnep. Mondd el azért neki az ő atya fiai. Menj el innen stér Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket megcselekszel. Mert senki sem cselekszik kitkon semmit, aki maga ismertessé akarja a magát tenni. Mutasd meg magad a világnak mondd azért nékik Jézus az én időm még nincs itt a ti időtök pedig mindig készen van titeket nem gyűlölhet a világ de engem gyűlöl mert én bizonyosságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak ti menjetek fel az ünnepre, én nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem tölt be erről egy érdekes személyes dolog jutott eszembe, hogy milyen érdekes a média ugrat be igen, a média ennyire elkötelezett, mohó, türelmetlen a halál vonatkozásában. A hírből is csak igazán az fontos számára, ahol legalább élet vagy halál a tét. Követeli, kipréseli magából azt, hogy az illető vagy fizikálisan vagy erkölcsi értelemben kivégezze magát. Hmm, igen. A bírósági mond például Szerintem száz fölött volt a kamerák száma. És akkor beszéltem hozzájuk, persze, hogy nyilvánvalóan idiótának tartottak, és nem is haragszom rájuk, mert... Ö, igen, ez pont... Na mindegy. És ö, akkor mondtam, hogy azért van ennyi kamera, mert a halál érdekes. A halál fontos, de semmi más... Ugyanígy préseli Jézus is a környezet és a közössége. Figyelj, mutasd meg még egyszer. Várjátok, kamera indul, bekapcsoljuk, mutasd meg még egyszer. Csinálj egy cigánkereket. Csinálj már valamit. Nem érdekel, ja, hogy belehalsz, nem érdekel. Ugye az érdekessége az egészben, hogy Jézus tudta, hogy bele fog halni a Jeruzsálembe. Tehát nem Jeruzsálem elkerülése volt a probléma, nem a halál elkerülése volt a probléma, hanem az idő. A médiának nincs ideje, a médiának csak halálpontjai vannak, nem, nem is tud félépíteni egy fejlődési ívet. Így szokták a karaktergyilkosságot is elkövetni. Például a kokáért, most gyorsan mondok nektek egy jó példát, de aztán zavarjátok el a kicsiket a rádiótól, mert mindenkit megrontok. Tehát, ha mondjuk Zsanetról, uh, uh, akit mondjuk megerőszakolnak a rendőrök uh, elég, hogy hogy lehet Zsanettet eltüntetni? Hogy annak ellen, hogy megerőszakolták a rendőrök. Úgy, hogy valahogy bebizonyítom Janetről, hogy kurva. Tehát ez nem olyan egyszerű, de ha adtok nekem három hetet és öt megjelenő anyagot, akkor az áldozatból én nagyon simán kurvát faragok nektek. Értitek, hogy az áldozatból is lehet még hullát kipréselni, hogyha médiába vagyunk. Krisztus is ezért haragszik és van ellenük, mert érzi azt, hogy nem a dolgok természete szerint akarják, hanem látványosan, felvételszerűen az esti egyenes adásban már legyen benne Jézus Krisztus halála, ahogy a sziraki háborúta CNN híradójához igazították annó. Most Brauer Péter barátom kedvéért, aki Gondolom, nagyon örül, hogy velünk rádiózik, de szerintem szívbaj kap azoktól a zenéktől, amiket mi játszunk, és vasárnap van, és pozitív zsidó testérünket is szeretjük, ezért sok Liverpooli zenét fogok játszani neki, és aki ezt szereti. Arról beszélgetünk, hogy miért volt a beatles ilyen könnyű jónak lenni, sokkal nehezebb 2015-ben normálisnak. De arra gondoltam, hogy hála Istennek egy kicsit uvorka szezon van, és akkor olyasmiről is írhatok eh, jegyzetet, ami nem politika. Eh, tulajdonképpen betege vagyok én is habonynak, azt én belátom, hogy folyamatosan ő mondja meg, hogy miről beszéljek, nem tudunk elszakadni. Talán azért, mert az ízlésünk azonos. Tehát egy, itt van egy... Hadd mondjam el, hogy meg vagyok győződve bizonyos furcsaságok miatt a filmművészet és a televíziós művészet az már nem filmstúdiókban gyártják, hanem ilyen televíziós stúdiók rendelik meg, így olyan fantasztikus dolgok történnek, hogy a Szappan is és egyéb sorozatokban hihetetlen szellemi és művészi teljesítményt látok. Hát ilyen például a True Detective, ami a magyarok nem tudom miért, talán azért, mert szolgálunk és védünk, úgy fordítanak, hogy a törvény nevében, de hát a... kicsit más jelent ez. Ennek az első évfolyamát már nézhették az, az, az emberek cse, nyert egy csomó díj is. Meg Kanegi uh, és Woody Herázon fantasztikus duója egy igazi színészi pádödő, amely e, hát, tényleg csak azt tudom nektek mondani, ha szeretitek magatokat, nézétek. meg, de most megy a második évad is, és teljesen megdöbbentem. Nem tudtam elképzelni az első évad után, ami mondom, a, maja, a televízió művészet egyik remek művet csúcsa, hogy lehet ezt leemlni, ismételni se lehet, és nagyon okosak, Nick Pizzolátó írta a forgatókönyvet, Teljesen más új sorozatot írtak, ami nem is hasonlít az elsőre, na itt olult össze bennem a előítélet képzés. E, igen, miért várom el, hogy a, ami a második évfolyam olyan legyen, mint az első? Tényleg megszoktuk, hogy minden egyforma. Na most tehát ezt mondom, most ilyen békés jegyzet következik, de van egy nem békés is, tehát nyugi. Törvény nevében második évad. A világon minden becsületes és érzékeny sorozat rajongó befosott a true detektívtől, amit érthetetlen módon magyarítottak, még jó, hogy nem lehet belőle szolgálunk és védünk. Nick Pizzolátó művéből Woody Harrelson és Matthew színész színészpáros halhatatlan misztikus krimit hozott össze, vagyis nem értek hiába. De hogyan gondolhatta az HBO, hogy folytatja azt, amit nem lehet? Lehetetlen remek művek mintájára remek műveket gyártani, ez minden producer szomorúsága. Előítéletes a tévénéző ember, akár a bevándorló bűnözőkről, vagy bűnöző zsarukról van szó. Hamar kiderült számomra, hogy a második évadnak semmi köze az elsőhöz, leszámítva az író pizzolátót és a gyártót, az HBO-t. A... Majdnem három részen át dolgoktam magamban, próbáltam összehasonlítani a körtét a pálinkával, de sehogy az se ízlet. Ebben a folyamban nincs misztikus láp, amiben boszorkányos rituális gyilkolástól ritkás a levegő, hanem egy ipari város, ami dzsungelnek még alkalmatosabb. Nincs benne magas intellektuális szinten dolgozó nyomozó páros, mert legalább hárman vannak, különböző erkölcsi és szellemi szinten. Nincsenek benne olyan jó mondatok, de van benne sokkal több akció. A megátkozott térben sokkal több a gonosz cselekedet, tehát erősen dramaturgia függő benne az izgalom, sőt. Tulajdonképpen nem is az első részsel kezdődik, hanem mínusz négy lépcsőfokkal a pincéből. Három nyomozó minden irányból érkezik, talán csak az bennük a közös, hogy depressziósak, jelentős méretben elbaltázták az életüket, és szívesen fogyasztanak tudatmódosítókat, vagy ha nem, még rosszabb, mint például a női zsaru Rachel McAdams, aki majdnem férfi gyűlölő feminista. Minden esetre ki is van nála, ha intim helyzetbe kerülne egy lófarkassal. Colin Farrellről tudjuk, hogy van akkor a színész, mint McCanegie. De hogy mennyire rossz apa most tudtuk meg igazán. Minden bűntudatos apának, akinek kövér és hülye gyereke van, kötelező lenne néznie. Végjátékokban és romantikus pöcsáztatásban kiváló Vincent volt most törvényen kívül itt játszik Hamlet modorában szenzációsan. Minden esetre én most írtam bele rózsaszín be a nevét. A sorozat felénél tartok, és úgy tűnik ez nem sorozatgyilkosról, hanem a korrupcióról szól. Evel kapcsolatban a magyaroknak biztos vannak emlékeik, játszotthatna felcsúton is, de a téma annyira globális és jellemző, hogy elég, ha csak annyit mondok, minden állam rendelkezik a maga gázszerelőjével, aki hajlandó disznóhúst exportálni Iszlámországban. A sorozat polgármestere minden esetre gyanús. Ebből viszont sejthető, hogy a leromlott lelkű nyomozók meglehetősen egyedül vannak harcukban. Erről itthon is tudnának mesélni rendőreink, papa vagy kovács László, de azért van annyi eszük, hogy nem meséljenek. A negyedik résztől kezdve robbant be nálam az adrenalin. Hosszú seregszemle volt, elismerem, de az rínyás sem tartjuk szarnak, mert hosszú benne a török sereg felvonulása. A filmsorozat misztikuma helyett a környezet realizmusa okoz majd szorongást. Vajon sikerül-e bebizonyítani törvényesen, hogy egy baráti társaság, akit a pénz és a móság tart össze? Mire emlékeztet ez engem? Nem fél, ha hullik az ember al alapanyagú forgács. Ez fincsi zenét és főcímet raktak hozzá, ami azonnal emi díjat csöpörbe. Colin Farrell is hosszú a mintájára, most kezd beleerősíteni, és az ötödik részben bátran mondhatom, hogy nyűszítő kutyaként ugatja már a holdat. Vagyis barátaim, bízatok az HBO-ban, a művészi remeklékeseknek egyedül teret adó tévésorozatokban, és kitartásatoknak minden bizonyal meg lesz a jutalma. Ha azt nem is tudjuk meg, kiölte meg Fenyő Jánost, annyit ígérhetek, hogy jobban fogtok szórakozni, mint ha a Honifóci mestre járnátok szotyizni És most megint ezek a Liverpooli idióták In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the best.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 That's all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow. Lista 0 5 Hallgattok, hallgattok, lapultak a vasárnapi fényben, de addig is van még egy jegyzet. Szeretitek, ugye? Az a címe, ez is vicces, mint az előbbi, Kövér uborkájának szezonja. Kövér László Siffer András beszélgetett egymással, ami hír lett, vagyis nem hiába szenvedünk az augusztusban, a hőséggel együtt utazás nyerünk két magyar politikus fejébe. ha elfelejtkezünk a médiáról, amivel soha nem hazudnak a politikusok, vagyis csak azt akartam mondani, Laci is, Andris is biztos tudta, mit beszél. Nem felejtve empatikusan a meleget. Engem személyesen is izgat az ügy, pont olyan két emberről van szó, akit mind a mai napig tisztelek. Hiába gondolják egyesek úgy, hogy inkább szégyenkeznem kéne. Sífer fel golymotoros ügyben védőmnek a magyar állammal szemben, ami akkor még köztársaság volt, és nem véletlenül tudtam előre, hogy a bolyosok lefasisztázása politikai ügy is lehet, főleg, hogy a jobb oldal érdekelt volt a botrányban. Már készülődtek a közélet megtisztításához. Baloldalról is védekezni kellett, mert emlékeim szerint először mindig ők tiltanak be, sajnos tilos rádiós nehezen felejt. Tehát jó lesz Siffer doktor Advokátusznak, a baloldal meg semmit nem ért majd, majdnem így lett, de egyszer az Andrasev eljött a szakála mögé komorulva a tárgyalásra, tehát tisztelet a kivételnek, kár, hogy az az egy meghalt. Gondolom a motorosok őrzik emlékét, ahogy az angolok von Rimbentropét. Értitek miért baj, ha egy ember meghal? A baloldal nem nulláról kezd, hanem mínusz tartomány, csak ők ezt még nem tudják. Na, ha már a témánál vagyunk, azt mondja Laci, hogy őt már nem érdekli a Fidesz, hát igazat is mond, elhiszem, tényleg nevetséges azt hinni, hogy egy pártot vagy annak szavazóit képviselni értelmes dolog, amikor a horizont sokkal szélesebb, és arra van össznemzeti válasz is. Laci annyira liberális, hogy a két oldal hülyé ide a virág has hasonlatot használja, amivel eszembe juttatja a múltat, sokat röhögtük az angszoc nyelv fasságain és most tessék, ő maga vázolja fel orveli képességekkel a gyöngyvirágot és az iboját. Mindkét virág kultúrtörténete gazdag, a tanításhoz jó és méltó szimbólum, ráadásul benne van Laci tudományos elkötelezettsége a linné rendszer és a Darwin felé, a különbség csak annyi, hogy az egyik Virág nem szereti a nemzetét. Húha, na itt kevertem magamnak egy jeges alkoholtartalmú koktélt. Annyira bejött a hazáját nem szerető virág szimbóluma, hogy dobogni kezdett a szívem. Hú, Laci, nekem ez tetszik. Eredeti és zavaros. Ettől mély. Meg kéne próbálkozod a slam poetrivel, a Molnár Péter is csinálja, nem mondok butaságot, hogy politikusból lesz valaki a médiában. Lásd Kuncét! Ha nem vizsgáljuk azt a kérdést, honnan tudta meg kövér az ibolyáktól, hogy nem szeretik a hazájukat vagy a nemzetüket, félő, hogy a gyöngyvirágosok terjesztik ezt a rágalmat, akkor mondhatjuk, hogy Laci axiomatikus tudás birtokában van, vagyis minden történelmi helyzetben igaza van. Döbbenten észlelem, hogy jól gondolom róla, mert európai és történelmi méretekben kritizálja a baloldalt, végig elfelejtve, hogy csak Európára gondol. Meghatódom lám, az anyakomplexus a fiúkban, hogy nyugati farmerra vágytak már pápán is, vagyis nem szaladt kövért tekintete a tengeren túlra, igaza van, mi köze a magyar embernek Argentínához abban biztos vagyok, hogy hiába jó keresztény gyerekez a Laci, a római pápák közül nem bagoglio püspök a kedvence. Én például minden nap jókat röhögök, hogy nyilatkozataival mindig rémületbe elti a KDNP-t és annak rózsáit. Vissza az Ibolyához egy szóra. Emlékszem, még én mondtam a cigány Olá Ibolyának a hazám éneklése után, hogy jó lenne, ha utána Tanul, hogy utána tanulnák a magyarok ezt az éneklést és ezt a hazaszeretetet. Ja, boldog idők! Még nem voltak menekültjeink, csak sorozatgyilkosaink. Mindegy, Ibolya oldaláról kérdem költőin, Andris, az LNP társelnöke a jövőben mindig belemegy olyan beszélgetésekbe, amikben az értelmezés alapaximumáit Kövér László adja meg? Ja, oké, okay. csak kérdezem, nem is zavarok senkit a történelem értelmezésben, különben is van fröccsapúlban, inkább oda megyek. azt is szerettem, hogy olyan volt, mint Cicero. Szigorú kritikus, a retorika megszállottja. Ő, Cicero, annó biztosan nem ment volna bele egy olyan filozófiai eszmefuttatásba, aminek botanikai sztárjai az Ibolya és a gyöngyvirág. Vagy ha igen, ír volna belőle egy epigrammát két sorban. Mert a haverjáról elnevezett hónapban átmegy egy kis versecske az uborka piacon. Ehhez képest ti rendesen odaraktátok magatokat, öcsém. Na, ilyenkor kell sok vizet fogyasztani. És még egy kis bitliszt. Most is úgy lesz majd, mint szokott. Egyrésztről bárkivel beszélgetek, akiben van egy kis kurázsi, hogy öttől majd jönnek barátaim, csatolt feleim, Parakovácsimre, borzalmas, pozitív, Brajer, Péter és síralmas, regős Robi. Addig pedig, hát én megnéztem a Héten. Hát tényleg úgy néz ki, most azért erősen uborka szezon van, ami azért mindig jó, mert normalizálódik a helyzet az országban. Tehát amikor a politikusok vagy nyaralnak, vagy elmennek, vagy nem csinálnak semmit, akkor hallgató a vonalban? Tisztelet? Haló? Tiszteletem? Min min mindjárt elkapcsolódik az éterre, de lehet, hogy... Még. Igen, haló? Megpróbálkozni. Itt vagyok, tessék! Aló! Na jó, akkor most leteszünk, mert nincs meg a teljes figyelem ahhoz, hogy rendes beszélgetést elkezdjük. Tehát két nőről emlékeznék meg ezen a héten, aki egymás ellentéte ide. azt is mondhatnám, hogy nagyon viccesen egymás tükörképei is, az egyik vadkati Michelle Vájd, a másik Merkel asszony. Két kemény életű sorsú nőről van szó. Mindegyik a csúcsra jutott, mindegyik bizonyos értelemben világhírű lett. Talán Merkel asszonynak nagyobb a hatalma, mint Michelle Vájnak, ami nem jelenti azt, hogy emiatt nem szeretem jobban Katit, aki hát valaha titokzatos tárgya volt a lecsukott szemű férfiaknak, akik ö, bár tagadták, de ismerik mindenki arszó, hogy kiről beszélek. A másik nő pedig, hát ö, ugye sokáig szecsör, gondoltuk a legkeményebb nőnek, aztán jött Merkel, és ő egy kicsit más. És pont ez az, hogy van egy új német kifejezés, kezd terjedni, és fantasztikusan a lényegre tapint, amely úgy mondom az igét, és ragozom, én Merkelek, te Merkelsz, ő Merkel. És ez annyit jelent, hogy úgy vagy, hogy szinte nem csinálsz semmit. Tehát úgy oldod meg a problémát, hogy állsz némán, vagy. Vagy, vagy lehet, hogy nem is oldod meg a Merkelsz. Ez a dolog. Rá kell érezni. Nagyon sokszor helyes az, hogyha valaki valami problémát elmond nekem, akkor nem megoldom azt, hanem csak merkelgetek vele. Valószínű ez a kislány, aki ott elsírt előtte magát ugye emlékeztek erre a jelenetre, vagy tudtok róla, és mondta nagyon őszintén, amitől nagyon érdekes a figurája, hogy hát nem nagyon fogadunk be ilyen helyes több libanoni művel kislányt, de ő meg elsírta magát, mondom, csak zárójelbe, be, hogy két héttel később már olyan anyagokat olvasok a kislányról, de miután én médiás vagyok, gyanakszom a médiára, amelyben azt olvasom, hogy nem szereti ez a libanoni kislány a zsidókat. Na, először a kislányon szeretnék beszélni, de vicces lenne, ha rasszista lenne a libanoni kislány, de vissza Merkelhez. E igen, e nem tudom, meddig tudja Magát merkel elmerkelni a, a világ problémái elől, ennek ellenére olyan kemény figurákkal is tud tárgyalni, mint a mi Orbán Viktorunk. Ehhez képest Vatkati sokkal csodálatosabb a magyar lány, tehát nem sokára hossz, ugye, tisztelet, dicsőség hosszú katinkának, és egy másik Katinak, aki egy olyan reklám videóban szerepel, amely arra próbálja rávenni a fiatalokat, hogy ezért a 26-27 év tájékkán már idén lenne az édes anyjuk szoknyáját elhagyni. És olyan érdekes a dolog, mert a nővéremek is vannak nagy gyerekei, tehát kb. látom ezeket a gyerekeket, és tényleg van benne valami, hogy. Érthetetlen, mi, mi lehet, hogy azért, mert a mocskos 50-es, 60-as évek voltak, mi azért tudtuk, hogy egy idő után el kell szakadni a családi otthontól, mert jót tesz az az egyéni fejlődésnek, most nem akarom őket bántani, mert tudom, hogy minden kitolódott, a társadalmi érés. De hát tényleg, hogy is mondjuk, jogos ennek a reklám videónak az üzenete, amely arra próbálja rábírni a gyermekeket, hogy próbáljanak megállni a saját lábukon, ehhez a vadkati figurájának megtalálása egyszerűen zseniális. Ha ő nem tudja rávenni a magyarokat arra, hogy álljanak a saját lábukra, akkor, akkor szerintem senki. Na mindegy, nagyon tetszik, majd a parával és nem biztos, hogy láttad, de meg szeretném beszélni. V vannak persze múti hírek, hát hogy ne lennének, azért mondom majd Annyira szép, annyira szép a nyelv, például nem csak a nyelv, hanem maga az ember is. Sikerült hat szerződést kötni a, um, arra az olimpiára, amiről, amiről még nincs is döntés. Nekem ez, ez, nekem ez mindig lenyűgöz. Tehát a, a, ugyanis a, a, a népsz, a MOB kötötte ezeket a szerződéseket, a közbeszerzési értesítőből való az info, és azokat a kommunikációs figurákat kiválasztották már, akik. Már most költhetik a pénzt. Nem tudom, ez nagyon lehéz lenne egy németnek elmagyarázni, de ti magyarok csak értitek, hogy már költheti azt a pénzt, amit még megse Amire még nincs is sok, mert még nem szavaztuk meg de az sokkal fontosabb számomra, hogy porcsaba jó emberünk kommunikációs cége úgy tűnik jól fog járni az elkövetkező években a Magyar röplabda Szövetség az nem járt annyira jól de most nem róla beszélünk, csak az elnöke volt de ez a 24 millió ez azért jó, mert ez a közbeszerzési értékhatár alatt van ez, ez Figyeljetek, nekem 24 milliót ma valaki most behoz így adás alatt, én meg, komoly, nem csak nemcsak, hogy megköszönöm, taxival hazavitetem. Nekem most jól jönne momentán. Ugyancsak ilyen 20, 25 millió alatt a pikantéri, a gasztronómiai Kft. E, hát nagyon fontos, hogy az olimpiai játékokat népszerűsítő rendezvényekhez megfelelő technikai eszközök legyenek. Akkor régen magyarázták nekem ilyen öreg szörös hogy nem tudtam, hogy hogyan kell így papíron csalni, akkor még volt mink cégem, vagy bt tén vagy micsoda, most az semmi, szálló, jó istenek, és akkor mondták, hogy szállítás, raktározás, ilyen szavakat, technikai eszköz, inkább fogalmakat kell ismerni, amik pénzt jelentenek, és majd oda átcsoportosítjuk, nem, nem értettem, hogy lehet technikai eszközöket átcsoportosítani, de hát én bölcsész vagyok. Három szerződést kötöttek a Humán Telex reklámügynökséggel. Ezek ilyen általános rendezvény szervezői feladatok. Hát rengeteg általános rendezvény van olimpia esetén, gondoljatok bele, és ezeknek jó, hogyha népszerűek lesznek. De, de feladatuk egy nyugat-magyarországi esemény kivitelezése is. 21 millió ér. Fű, nem lehet könnyű feladat kiválasztani a várost, ahol talán Szombathely, vagy Soprom, vagy, vagy, vagy Szombathely, nem is tudom, hogy ott egy ilyen jó kis rendezvényt 21 millió ér. Levente, mi bevállalnánk ketten egy ilyen ö, 21 milliós bólogat? Bólogat azt mondja, hogy kevesebb, egy húsz ér is megcsináljuk, nem? Tehát egy milliót visszaadunk, ö, és biztos, hogy lesznek plakátok a főtéren, Azért fontosak ezek a részletek Mert értenünk kell Hogy van valami irodalmi szépség is Az életünkben hogy, hogy is mondjam Tulajdonképpen Szerződéseket kötni Valami olyasmire Amiről Mások még nem is döntöttek Az szinte azt jelenti Hogy Magyarországon szerintem Olimpia lesz vagy különben megint lelővig Fenyő Jánost, értitek azt, mert mindig vannak ilyen gazdasági bosszú, de úgy látom, hogy a gazdasági élet már eldöntötte ezt a kérdést. Én meg eldöntnek tekintem azt, hogy egy kellemes, finom, vasárnap délutáni demokráciában, amikor a csiri a pociban szívódik fel, legjobb megoldás a Beatles. Stop and think about them Az ez a zene, hogy most tényleg ilyen teljesen nyugodt lélekkel uh, felszólítom Rogán Antalt, vagy Pintért tábornokat, nekem mindegy, hogy ezt nem, ez, ebbe már nem megyek bele, tehát nem játsuk a hülyét, tényleg srácok, oké. Okay. Tehát uh, lehet-e tudni, hogy föl fogják vágni a kerítést. Ásótalonnál valóban egy éjjel fölvágták, aki nem tud a drótvágóról, az sajnálom. És akkor mondta Anti, akit egyébként mondom, nem tartok szellemileg, bossz képességűleg, elmondta az mt nek tehát onnan tudom, hogy igaz, de nem azért, mert igaz, hanem mert az MT kiadta, hogy törvényjavaslatot nyújtanak be, az országgyűlés nyilvánítsa bűncselekményé, a határszár megrongalását. Ezt nem. Tehát nem megyünk át Lendvai, Ildikos, Szociba, most komolyan, erre most mi szükség volt? Most gyorsan végigkérdezem. Tényleg, hogyha majd jön egy, egy, egy afgán srác szétvágja a kerítést, akkor börtönbe csukjuk? Egyrészt, hogy gazdaságilag nem tartom jó ötletnek, mert a börtönben a tartás lehetős most van az úszás Nem. a második lett. A, a második az a vesztesek közt az első. Tehát, most ezt direkt mondtam, mert kerítésnél vagyok, tehát a lényeg az, hogy valaki menekül egy olyan háborús vidékről, vagy egy olyan területről, ahol drogárusok, ilyen vallási vezetők gyerekfejeket csapdosnak, akkor tényleg azt gondolja, hogy de nagy probléma lesz a börtön. Egy-kettő. A börtön költségei eltartása. Most is, amikor Európába vezetünk a börtönbe zsúfolt személyek számán, Tényleg, aki megsérti az édes kis határkerítést, az csúnyán elbántok? Komolyan mondom, ez már olyan idiótaság, hogy így megbántódom. Vagy visszatartó ereje lesz annak a pénz, illetve elzárásnak, akik menekülnek át a világon. Aztán megint kinek írták ezt a, ezt a szabályt vagy törvényt? A magyaroknak. A magyarok mindig is tisztelték a kerítést, nem fogják szétvágni, vagy igen? Ugye azért vicces ez a kérdés, mert én sokáig azt hittem, hogy én a 89-es generáció tagja vagyok, ami falakat, bont, meg drótkerítéseket vág szét. Lehet, hogy annak vagyok a tagja, de annyira annak, hogy még ennek a felállításában is részt olyan értelemben, hogy nézem, nézem a kerítést. Büntessétek meg, aki szétvágja. Komolyan mondom, a gondolkodásnak ez a szintje az már a matematikai abszakció szintje, amelyben azt gondoljátok, hogy egyik kezetekkel adtuk, a másikkal meg elvesztek. Én nem ilyen vagyok, én mindig csak beatlist adok. Szeoparket, Hello Puszi. Megértelek, sokkal szórakoztatóbb vagyok. Tudom, tudom, azért mondom, hogy nem várom ki a végét. Most nem volt annyira borzalmas nem mint eddig, amit tudom, de, de ah, mindegy. Hogy eh, olvastad, nekem azért nagy élmény volt ez a siffer, kövérféle beszélgetés. Azt láttad te? Nekem egyrészt nagyon tetszett, és másrészt meg elgondolkodtatott. Hát erről akarok hallani kiderült, hogy csomó dolgokban egyetértünk Kövér Lászlóval. Hát azt én már régóta, tudtam. régóta én tudtam. Én nem tudtam eddig. Ja. De mit szólsz ehhez a hazáját virág, az a virág, aki nem szereti hazáját? Nekem ez egy olyan erős József attila sor, hogy... hogy, hogy. Hát, kövér László ugye már a 90-es évek elejé óta mutatja a paranóia súlyos jeleit. Én azt gondolom, hogy neki azért is van ez a terápiája, hogy ő tudod vidékenél, meg viszonylag elvább ettől a napi politikától, de azért bejár a parlamentbe, hogy azért megmutassa ott magát, neked hát valamiért fizetést kell kapni, és hogy én ezt, ezt egy gyönyörű, látom a fejlődési vonalat. Tehát az a csoda egyébként, hogy ilyenkor... De hogy természetben már ott gyökeredzik az, hogy ki szereti a hazáját és ki, nem? Tehát a, a most a csattanó maszlag az szereti a hazát, még a magyar akács is szereti. Igen, a, a magyar akács azt volt, hogy egy invazív baj, hát azt hagyjuk már. Igen, az a, ez a baj evvel, hogy a zsidó ez az akács, én azt tudom. Nem, az hát inkább, inkább kanadai. Emigráns em, kanadai, igen. De hogy lényegének tekintve nem vagyok egy képzett botanikus, de hogy a szeretet, az egy, egy nagyon érdekes dolgám. Tehát ugye ismerjük például Adit, aki utálta a hazáját, és egy ilyen mocskos üzéjel hajló van. Igen, gumitalpucipőbe járt, úgy hallottam róla. Főleg ennek a kurzusnak ennek a, a szemében. És hogy nagyon érdekes, hogy mégis megpróbálja addig beemelni valamilyen szinten ez a, ez a mostani kurzus, És hogy tehát most már azt, hogy megbocsátották neki, pedig mennyi szebb lenne és egyenes vonalú és átláthatóbb a számára, hogyha tényleg Szabolcska a Mihály lenne ennek a kurzusnak a körfél. Tehát én úgy szeretném. Tehát azt mondod, hogy ö, poetikai okai vannak annak, hogy liberálisabban a növénytanban a Fidesz? Hát ez a növénytannáluk, ez, sosem, ez nem volt az erősségük, de mondom, tényleg sokat tartozik vizéken kövér, és ez meglátszik. Hogy... De érted, hogy azt mondja a, a, a kéri, hogy a hóvirág, érted, hogy az a virágmotívum állandóan a baracfa magja, állandóan visszajön nekik? Igen, mert mondom, azért hoztam fel Szabolcska Mihályt, mert ez a fajta úgynevezett budai Sky paraszt vagy ugye ez a, a műföldműves a mű vonal, az gyakran operál olyan hasonlatokkal, amelyeket persze egy rendes parasztom is értem meg csak nézni, hogy ő. De hogy, de hogy ez tényleg ez a fajta, ez a műkeresztény, mű, műföldműves kurzus, ez, ez, ez, ez, ez aranyosan operál ezzel. Tehát én. Ebbe, ebbe éli át az identitását, nem? Valami örök, örök tehát valami olyasmit akar megnevezni hasonlatként, ami túléli őt is, valószínűleg túlél mindenkit, és a, a, a növények jelentős része úgy gondolom, hogy, hogy jobb esélyekkel indul az evolúciós versenyben, mint a mint Kövér László, és hát emiatt ebbe kapaszkodik, ez korrekt. Aval egyet egyetértesz, hogy a le kéne cserélni, tehát maradjunk a botanikánál a vörös szegfűt vagy... Hogy ez a jövőben is megfelelő lesz a baloldalnak? Én van egy Sandra, de elég régóta foglalkozom intenzíven, már olyan szinten, hogy olvasói és értelmező szinten a, a magyar politikával, és külön a magyar baloldal és a, az, a demokratikus oldal és a liberális oldal politikálásával. És én nem a szegfűben látom a legfőbb problémát. Nem a szekfűnek nagyobb Én azt gondolom, hogy tehát ez egy kicsit olyan, tudod, amikor így. Tehát amikor mikor összeül a, a, az MSZP, és, ki, és kidolgoznak egy új baloldali stratégiát. Hát a vörös tulipán stratégiát. És akkor a vége az a Horn Center, ugye az már megvolt. Igen, igen, ez szomorú. De, szegény Gyula de, de reméljük, hogy megépül. És, ez, és akkor a szexüt lecserélik egy másik virágra és ott pont olyan balfoszok lesznek, mint voltak, tehát uh -huh. menthetetlen, tehát én azt, azt látom én nem csak... De akkor igaza van a, a kövérnek abban, hogy tulajdonképpen mindegyik, a gyöngyvirág is virág, a ibolya is virág, csak az ibolya az egy kicsit balfék. Igen, csak a a méret és a, a jelenlegi is baloltallal, kk stb. a de egyetlen nem az a baj, hogy nem szeretnék a hazájukat, vagy nem szeretnék. Igen, igen, az, de ezt mondom, hogy ezt mégis ezt mondják rájuk halálosan. Hát jó, de hát azért nem azt nem mondhatják, hogy egyszer tehetségtelenek, mert akkor meg Ez az a probléma, hogy az uh -huh. azon az ő tehetségüket kezdni el az ember. Uh -huh. Jó, hogy nem akarják fölhívni a figyelmet. Aha. Ez, ez, ez főleg a kövérnem. Tehát ez az borzasztó dolog, tehát a magyar ember megfigyeltem a népet, és szeretem is, de hogy szeretem, egyiküttünk nem szeretem De figyeled őket. Egy, maradjon köztünk. De figyelni, figyeled őket. Igen, figyelem a népet, és, és szórakoztató is. De hogy azt figyeltem meg, hogy a magyar ember az sokkal jobban szereti azt, mint hogyha Szóval azt nem bírja nagyon, amikor valami arra szól egy, egy viszonylagos jó irányba, hanem azt szereti, ha valami rohan, és az nem baj, ha rossz irányba rohan. Hát az ugrik rohan. Aha. Igen, ezt szereti. A szöcskét szereti, ez... hogy maradjunk a növénytan mellett. Legyen, legyen szöcske, mert ez egy érdekes növény. Tehát, tehát ha gyorsan halad, akkor mit egy az irány? Akkor azt tetszik neki. Uh -huh. hát, azért van, hogy ez a háborús lehetődik többek között, mert hogy az jó a háborúban, hogy az úgy mozdul, az ügy mozd, az, ó, az mozog. A Schiffer még miért megy bele abba, hogy a kövérrel beszélget, amikor a kövér önmagával beszélget? Hát nem, én nem szeretnék a Schiffer lelkében elmélyedni de... Nem, élek, hogy tényleg egyszerűen, hogy neki ez miért jó? Hogy önmaga. Azért, mert most abban a politikai szerepben próbál hát mondjuk ezt a csúnya tetszelegni, de egyébként megpróbált már a Dembski is, meg emlékszel a Fodor is, hogy ő fenntartja a párbeszédet mindkét oldallal, uh -huh. és csak utálja őket. Párbeszédet akar intézni, és az értelmes párbeszéd, de múlik a haza sorssal, nem ezen a árokásában és a háborús állapotokon. Ez egy nagyon jó hangzó álláspont. <gül> hát csak az a baj, hogy az arcán látszanak az érzelmei. Síf, ugye Siffer András, hogy a beállensége Siffer András, ezt azért tudja mindenki, aki ismeri őt. Ez ellen nem lehet mit tenni, tehát egy, egy Siffer András talán hogy Siffer András, ugye az nem létezne, és hogy ez a baj ezekkel az egyszemélyes pártokkal, hogy... Hogy hát így nem, nem működnek a. a, a ez egy urcs nélküli dk hát érted? Uh -huh. Tehát lehet, baja az embernek a, a gyúcsánjal, de azt nem mondhatja, hogy akkor legyen a gyurcsány nélküli téka. az biztos jobb lenne, mert az meg nem lenne egyáltalán. A siker egy érdekes színpontja a politikai életnek, ő, Tehát csak valószínűleg, hogyha most a, itt a norvégok megbombáznák Kassát, akkor egy ilyen törvénymódosítás, de nagyon jól kidolgozott törvénymódosítást nyújtaná be, hogy ezen túl norvégok nem bombázhatják a Hát ő azért nem a tettek ember. Uh -huh. És nem uh -huh. kövérrel beszégetni, beszélgetni, a kövér meg azért baromira örül, mert miközben tudjuk, hogy bolykotálják az összes normálisan működő, hogy hát független újságot, tévét, stb. Miközben mégis kik kívánkoznak ezek a gondolatok belőle. Tehát ő szeretne valakivel beszélgetni, és érted nem mindig a... Nem mindig. Azt értem, mentálisan értem. Igen. És neki ez így ha ah, jó volt, hogy így kijött a gettó, kis kideszgettóból, és akkor így vele szóba állt egy másik politikus. Több jó lehet. Mármint a lelkének Hát igen, igen. Hogyha arra kérne minket, hogy délutánonként fél órát beszélgessünk vele, ingyér megtennéd neki? Hát ingyen nem. De azért kérdeztem, hogy ember szeretetből, nem? Ne, én nem, én nem szeretem az embereket, és nem utálom jobban kövérlászót, mint a többi embert. De nem segítesz fog... rajta. Uh -huh. De azért hibán, hát nem egyrészt a Akkor a sifferi a, a, a neheze, mert érted. Jó, figyelj ide. Uh, Na. Adjál még magyarázatokat, én nem értem Jó. ezt az egészet, hogy a rog Rogán Antal most beadott egy olyan törvényjavaslatot, hogy aki bántja a kerítést, az meg fogják büntetni. Most ez... Igen, az bűncselekmény, mert az... De ő nem, nem, nem végzett jogot a Rogán? Hát én nem tudom, hogy a, a jogot, de az tök mindegy, amikor valaki írja a jogot. Akkor ugye, ja, nem kell, hogy... A az már elavult az a tudás, amit tanultak az emberek a jogon, hát ez már az út tök más van. Te És... szerinted a börtönben a, a, a börtönben a rablót visszatartja a ráspolyozás közben, hogy ezért büntetés jár? Hát ez... nem, de azért mégis milyen kevés szökés van, ha, ha belegondolsz. Ja, visszatartó arája van, Aha. Ja. Tehát azért, én most láttam egy nagyon szellemes plakáttervet, ez a tegyetek pengéket a is, mert vannak, akik gyerekkel jönnek. Ez volt. <gül> ez jó. És hát jó, szerintem ez tényleg jó, és azt gondolom, hogy. Hogy nem, nem tudom, én mondjuk őszintén, rohannak a munkássággal, engem az a mérésségkel érdekel. Jó, jó, bocsánat, tényleg oké nem De hát tényleg csak én, Jó, ezt Péterre keresztül, hogy munkásságát, és én azt gondolom, hogy ő azért tényleg a, a, a Fülesznek az a köztörvényes frakciójához tartozik, akiket még, még áldoznak nem sokára. Ja, hogy te azt mondod, hogy ah, igen. Nem, nem tartod be tiszt figurának? Paraszt figurának beáltoztatod, hogy gyalognak? Hány be lehet áldozni. Igen. Tehát látom magam előtt, hogy Lázár János ezzel a hamiskás firmosolyával bejelenti az egyik sajotékoztatója, hogy hát. Elfogták a belső ellenséget, kiderült, ez nem tisztességesen gazdálkodott ez a kerület vagyonával az arogán, de viszont azt fejezi a Fidesz, mert tessék, átadják az ügyést. Uh -huh. De többnál ez az ez a dolog, azért, hogy benyújt egy törvényjavaslatot. Persze, hát be lehetett valami, és nem szó. Szok... Jó, csak hogy nem érzed, ér ér érted, amikor az én nevemben nyilván nem ő csinálja. Hogy ne nem akarok én, például azért nem vállalnám be, mert nevetségessé válok. Érted? Tehát azért van az a pénz, ami. Az igaz. Az, hát, az igaz. Őszintén. Tehát amikor, ha például most kézzelénk egy abszurd eset, esetet, hogyha te minden telepedési kötvény után kapnál 10 ezer eurót. Várjál, megpróbálom meg elképzelni, várjál. Nem, nem bírom. Olyan sok és olyan boldogító érzés. Mondjuk heti kettő, háromat at kapnál, tehát 20-30 eurót kapnál. Azt minden letelepedési kötvény után, és akkor azt mondom, hogy ez valaki, hogy figyelj, aki ezt ne csinálna, nevetségessé válsz. Te mit mondalál erre? Igazad van. Jó, meggyőzted. Jó, meggyőzted? Jó, oké. Okay. Most nem ez a helyzet, de Mert neki is van ok arra, hogy nem uh -huh. valja hogy tudsz, hogy nevetséges válik. Mit tudom én. Figyelj, a, a, a, a... Ja. még maradtatok ilyen náluk, a, a, a, ők az érdekesek. Nem hogy hogy most róluk akarsz beszélgetni. te is addig, a... tehát hogy is mondjam, te is még a fészkükből ismered őket. Mint én. Hát te ezzel fészkükből mondom neked, edvekeztem az adást, hogy a nővéremnél följelentettek mondták, hogy miket mondok és hogy jó lenne, hogyha kicsit távolságot tartana na milyen? Bát, tőled a nővérem? igen, és akkor a nővérem miközben raktak ki a vasárnapi ebédet megtárgyaltuk és adott enni Ebből... adott azért? adott, azt mondom, hogy még nem sikerült éket verni de azért, azért megpróbálják, érted? Oh, itt egy rózsabogár. Hmm. megölted? nem én de hát én nagyon lassan mozog már emigráns nem tudom, csak a lehet, hogy a meleg uh -huh. ha igen, parancsolj kérdezni voltam na másik az, hogy ö, ö, ö, ö, most ez érdekes most mit ilyen, e, hát, ö, tehát ez a simicskáik azt csinálják, hogy megpályáznak mindent, amit lehet nulla profittal igen. Mi, mindig visszautasítják őket igen. és akkor ők állandóan bíróságra mennek és euh, ugye az egésznek a kirobbantók a pont Szerbiában van összefüggésből, hogy két tankhajót vettek és pár négyzetméterrel elszúrták a bulit. Most elve formális alapon, hogy ők euh, hamis adatokat közeltek, kizárták őket ebbe ebből a közbeszerzésekből. Az, az, az egy az az évre, az az az évre, tehát most jött az igyába járnak. Hát, meg ez megint egy kicsit olyan, hogy én tényleg csak annyit szok mondani a amit én szeretek, tisztelek, és nagyszerű válasznak tartok, hogy hát ilyen érzés lehetett tisztességes pályázónak lenni éveken át. Hát az, az, ugye milyen rossz? Hát, ez Aha. Mondani, hát most az is sírni nem fogok. Ja, ne, ne, nem sajnálom őket, csak hogy a, a, a Lajos nem ér érzi úgy, hogy hát én nem tudom. Én ilyenkor azt érdezném, hogy levertek, mint vakapuharat. Én először e is megnézném azokat a milliárdokat. tud hogy ha egy sms nek neked is, hogy számlád, vagy nem küld most mindegy. Az embernek egy általában, hogy mikor, így van éve, ha van, amit tudom, egy értesítés küld a hogy ennyi pénz van rajta. És egy nagyon hogy megnézném azt az sms -t. Elnék Kosztarikámmal, így az egész családommal, Igen. és úgy, mondjuk 300 évre van pénzem előre, így polgári elbe, Igen. És akkor arra gondolok, hogy hát lehet, hogy csak 200 évig élek, de akkor se érdekel különösebben a dolog. És sose azt, azt nem értem a magyar szereplőkben, például is azt nem értettem, Igen. tényleg van egy van annyi pénz, hogy 300 évig eléljen. Kósztarikán, vagy de csak mindegy egy görög szigeten, uh -huh. és hogy akkor itt ragaszkodik ahhoz, hogy ebbe a televénybe, ebbe a itt sú továbbra is így, így produkálja magát. Tehát ezt egyszerűen nem tudom felfogni. És különösen Simicska esetében nem tudom felfogni, mert én azt, meg azt sem tudom mondani, hogy mit a ezer szállal kötődik az országhoz valamit. Mert, mert te nem érzed a hatalom ízét. Tehát az jó, hogy dönthetsz más életek fölött. Te tudod, kifele döntesz. A nyulaidról döntesz. Jaj, nem tudom. Ez a hatalom is engem se se érdekelt. jobban érdekel. Na ezt mondom, hogy azért nem tudod meg, mert szexuálisan nem vagy elég érett rá a hatalomra. Meg... Ja, ja, ja. Igen, mert, mert valóban jogos a kérdés feltevését, hisz boldog teljes életet élhetne. Miért nyomorítja meg magát? Igen, ez a kérdés. Hát figyelj, pontosan a, a, a, az a perverzió, hogy a pénznél is van nagyobb dolog. Például a kokáért, ö, például azt mondom rád, hogy ö, te malac, te geci. Igen, igen, igen. Érted? Tehát az kimondhatja ki azt a szót. Most a gyerekeket megint vigyék a rádiótól, na. Igen. Az újságíró. Hát ha az újságíró leírja, egyrészt modortalan, meg lehet büntetni, ha nem megfelelően használja a a spermium kifejezést, ő, ő meg tulajdonképpen azonnal teremtett, szavával teremtett, egyetlen szavával. Igen, de ezt mondhatja is, hát nem mindegy, hol, hol van az a mobiltelefon, amit felhívják. Igen, igen, de más az, ha az érdekes, hogy miért nem számít, ha Kosztarikán hiszik el. Ugye? Nem ugyanaz. Hát, igen esetre én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon érdekes és ez a <coughs> hosszúra nyúlt végjáték, tudod, ez a ez a, mikor azt gondolták az emberek, így mondjuk a új gazdasági mechanizmus, vagy a nagy indekivégzése, vagy környékén, hogy ugye, ennek a tárdárnak az nincs sok hátra. Tehát uh -huh. ez az egész rohadt rendszernek. Meg, e, most, ha olvasom a felperzelszöldet, tényleg a ugol egyszer, egy ilyen Stálin monográfia, ezért ja. 23-ban azért úgy látszott a borsevik rendszerre, hogy ennek már nincs foká. sok hátra. <gül> 23 23, <gül> ja, 23, 23 Hát az, az, az látszott, hogy most már vége. De mi, hogy a Simiska túlélésre játszik? Hát, ez... Nem, erre a rendszerre most. Éntos... Hogy ő a, is a rendszer része lényegében. Uh -huh. Uh -huh. Eltávolodtam a képbe, hogy nagyobb látószerűen legyen. És hogy ennek a szórakoztató értékét kell mindenképpen úgy gondolom ö, ki, kiemelni a saját számunkra és hogy ö, ö, nem is tudom, tehát, hogy nem, ez amit mondta neked, amikor hogy én ennek már sem leszek. Jó, nem azt, azt fölfogtam, is igazad van, mert, no. mert a dialektikusan ellenzékbe állni az annyit jelent, mint igenelni a bármit is. Ez olyan, mint a szátániszták, tudod. Igen, igen. Jó, viszont, akkor, ö, jó, de hát figyelj, ö, érted, a állattartásról beszélgetünk végig, és én azért még mindig a kisállatok pártján vagyok. Te nem? Ja, szóval, ja, lelkileg én is, tehát félre pontosan nem azt jelenti, tehát ez, ez, ez, ez az elzárkózás és a, a belső meg vonulás, ez nem azt jelenti, hogy te azonos a uh -huh. ilyen szinten is, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy rájöttél a te munkásságod, az ha már eddig nem volt elég ahhoz, hogy befolyásolja a magyar lépet, mert azért... Ez az, az nem, a... nem volt egyébként, most is ezt teszem, és semmi uh -huh. hatása, de ezzel de most... Ja. Néha viccből kipróbálom én is ilyen újságcikk, meg ilyesmit, de tök mindegy. Tök mindegy is Ilyenkor viszont akkor vannak ilyen kis szigetek, ahol így jól lehet lenni. Például, milyen jó lenne egy kis szigeten kövér Lászlóval lenni együtt, nem? Hát függ, mekkora sziget. Hogy eltestesülök, tudod. Jóan, éd, a, jó van Azért éd, jó, hogy szobasztod a hát Mert most éppen sponsorokat keresek és Nem is hívhatom, nem is gondoltam rá de jót lett. Hát Nem tudom most, hogy, hogy áll, Nem tudom, mit gondol Meg kéne keresni Nem tudom, tényleg érdekes, ő most nyitott? Nem tudom Hát nem, mert ő mindig egy kis ilyen kicsit Mufúrc, ilyen zárkózott ember Igen, Nem ma. szerette a közszerep semmi Hogy ő bennyivel nyitott, nem tudom De mit tudom, vele úgy szívesebben Beszélegettek, mint a kövérrel Ugye, ha be, be tudod rakni a fél lábadat, akkor szóljál, jó? Engem is minden érdekel, jó? Igen, akkor megpróbálom őt is beverni a beszélgetésünkbe. Jó, jó, jó. És minden hajlandó vagyok, tényleg. Tényleg, ez, ez gondolja szélesen, jó? Jó. Ne, a széles szó az nem jó. Gondolja. Én valamire gondoljam. Ja, valamire gondoljam. Jó van, jó. köszönöm. Jó volt. Puszi, gyuszi vagy. Szerva. Szia. Csar, csar. Man, still, and still and ha! Night, down. Country people and whites from miles around. And then, drinking corn jar, vasárnap békéje ragyog rád, Braille, Péter, Szerbusz. Hát ennyi pénzért még úgysem hallgattam zenét, az Ophopus és Régyen-Cit sarkáról jelentkezem a salgatókat, így vasárnap délután, de amit önökért megtettem, azt kérem értékeljék, elmentem tegnap, és a Letit Beat végig hallgattam ez a Beatrice után szabadon. Egész végig beatrice játszottunk. Az Csak mondom neked. Megfelelően természetesen egy egész két és fél órán keresztül egy színpadon megjelenik egy helyi zenekar, némi összekötő szövegekkel, néha átöltöznek, és végig a jó öreg bitlis számait zenérik. Ez az élvezet, akik a Facebookon látták, fejenként a legolcsóbb helyár 51 angol font de higgyék el nekem, megéri. És ami a leggyönyörűbb, azzal kérdezik hogy nem hogy kérjük, hogy kapcsolják ki a telefonjukat. Kérjük, kapcsolják be a telefonjaikat. Kapcsolják be a fényképezőgépeiket. Sőt, mi több, ha úgy érzik, akkor álljanak föl, és táncoljanak velünk. Szenzációs buli. És tulajdonképpen ez egy olcsó hakni is lehetne, hiszen egy jó zenekar kell, aki ismeri ezeket a számokat, és nem fogják elhinni. Csurvig tele volt a színház, fiatalokkal uh -huh. és idősekkel. Én a kis nyomorult 63 évemmel még fiatalnak voltam. Tekinthető, igaz ülve maradtam, a többiek pattantak és ügráltak, és együtt énekelték a zenekarral a józrek számokat. Persze voltak olyanok is, közel 70 évesek, akik sírva fakadtak. De nem sírtál? Mellett... Nem sírtam, én élveztem. Uh -huh. Élveztem a zenét, élveztem, és életemben másodszor voltam. Ilyenfajta koncerten mindig megkíméltem magam attól, hogy túl sokan örjöngjenek mellettem, és inkább választottam a lemezt, vagy naposan a cd vagy az internetet, de higgyék el, ezt megéri. London szenzációs, nem fogják elhinni, nem látok egyetlen menekültet sem, mindenki fiatal, mindenki bonzó, mindenki jól érzi magát, lehet látni... Oh, oh I'm speaking the audio, please. Thank you. Na, eh, itt közben valaki a fülembe, be, eh, is, online, thank you. <gül> eh, eh, na most, eh, mind, nagyon ki, szép London, azt mondod. Mondom, lehet valakinek szólni, hogy ugyan már tegye alapállásba a száját, mert én most a rádió fúlnak, beszélek élőbe. Na, szenzáció, szenzációs, hogy a sok gyerekes kafiákba rohangálnak, az áruházak itt valónak, mindenki pattinthatja a kis plastikát, tehát aztán a győző a banknak kielégíteni, Természetesen voltunk ma a múzeumban is, a british múzeumban is, ahol hirtelen biztonsági emberek özöne lepte el a területet, és a tömeget széretolta, vagy én nagyon kedvesen megkérdeztem, hogy kihalt meg valami terortámadást. Nagyon senki, sem csak a királyi család egyik tagja helikopterrel érkezik, és álljak és nézzem, mert ez a senzációzgog, és tényleg a british Múzeum bejár az előtt, ahol megnézhettük azokat, amiket annak idején ugye emlékszel rá, hogy az angolok a mandátum igazból, mivel a kirabolták a műkincseket, de jól tették, mondom ma, és ez az egyetlen hely, ahol azért még nem tette tönkre, ahol nem robbathatta fel ezeket a kőtáblákat. és. Örülünk. már örülünk ennyit a British Múzeumról, természetesen könyvesboltban is voltam, akár itt, akár nem, még mindig sorba állnak a Harry is, és mindenféle olyan könyvekén, amik nyomtatva vannak, annak ellenére, hogy az emberek általában ha már az iPadjukon, vagy a komputerükön vagy mit nemféle kütyükön olvasnak, szóval meg kell, hogy mondjam, hogy minden pénzt megér, igaz, az idevezető elég érdekes volt, mert ez nem a hirdetés helye, de korolni akartam 50 eurót, és átszállással érkeztünk. Méreg drága egy ami olyan volt, mint egy szakadós, aztán után nem is szeretném elmondani, hogy ez a Brüsszelér volt, hol egy pohár vizet sem adnak, pedig nagyon kemény árat kérnek a pénzet. Majd megkérdeztem például a légutas kísérőt, hogy tessék mondani, hogy nem zavarja a vécében nem lehet bemenni olyan korsan, és így megrántott a választ. annyit mondott nemzetközi, hogy yes, I know. Mondta neki, uh -huh. hogy ez rajtam nem segít. Mondta, hogy hát akkor majd írjak levelet, és akkor megoldódik a problémám. Mondtam neki, hogy thank you very much, szépen visszaszántítáltam vissza a ember leültem, és így össze magamba, hogy sok száz euró az emberrel így viselkednek, és nem fotom 50-60 euró ér egy fapadoson, úgyhogy meggondolom, Tom, és az ember két-három órát egy is kivél. Ennyit a brit fővárosból, és még annyit, hogy jövő vasárnap a helyszínről számolok, de csupa pozitív eredményekről. Örültem, hogy hallhattam Önöket, és kellem esetet. Vagy akartál még Nem, csak azt hallottam, hogy köszi, és hogy így meg egy poárvixkit az emlékemre, kérlek. Én bízom benned, hogy az egészségedre és nem az emlékezre. Jó, legyen így. Köszi. Ciao, csáu, csáu. Marcelo Parkerből a hétes. Robert! Ciao. Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Szia, Baki! Két dologgal készültem Már egy jó hírem van meg egy rossz, melyik csak kezdjem! Várjál a, a, a jóval! Az, hogy álló Jóval kezdjél, mert még nem vagyunk le, leharcolva, és még ezt tudunk épülni. 7 millió forintos beruházással megépül a Pisvas utácsúton. de jó! Jóval, jóval! Izgultam! Jaj, de jó! Nem fogod elhívni, hogy ki az, aki megkapta az építési jogát, mindezt mindenfajta bajasztás nélkül, hármat találhat. Várjál, uh, lőrinc, uh, lőrinc, a szabó lőrinc? Nem szabó, de mi, nem, igen. Várjál, milyen lő, lőrinc lehet, a, aki belepisilt a nyébe. Nem az a lőrinc? De ő rendszeresen belepisül, de nem erről híres. Hán van neki egy nagyon jó barátja, a Jóisten kívül, aki miatt meggazdagodott, és ezért nagyon hálás volt egyébként a Jóistennek. Uh -huh. Nem jut eszembe a felcsúti lakos neve. a kis vasutat 857 millió forintos beruházással, ami egyébként a mi miniszterelnökünk házától egészen a felcsúti futballakadémiáig tart. De várja, ez bünti ám a mészárosnak, mert úgy volt, hogy EU pénzből akarták megcsinálni, csak nem lehetett. Hát nem lehetett, de annyi pénzünk van, hogy egy ilyet ki ne hagyjunk már. Az, az igen. Ez a művállomás és a. De ez milyen lesz, mint a, a, az a úttörő vasút? Olyan lesz? Nem tudom, mert ugye itt azt hívják, hogy 857 millió forintból van a beruházás, azt nem írják, azt nagyon szépen eltitkolják, hogy ebbe benne van-e a vasút. Szerintem nincsen benne a vasút, mert az túl szép lenne. Tehát szerintem ezen kívül ugye még venni kell néhány szerelvényt, ami a sinem majd futni fog, de ezt hagyján, itt azt is írják, hogy a tervek szerint évi 6 millió forint bevételt fog mm, szerintem, hogy lebontva hónapokra az 500 ezer forint. De jó. Tehát azt mondom, hogy az, az üzemeltetése ingyen van, mert, mert mit tudom én meg, nincsenek munkabér, nincs költség mert teljesen automatikus az egész akkor 500% bevételt tehát mm. 143 év alatt röpke 143. Az nem év. is hosszú akkor megtérül ez a beruházás, úgyhogy én mindenképpen támogatom, és szerintem rögtön hívjuk ötödik Orbán, vagy bocsán, Viktor Orbán ö, vasútnak. Volt egyébként Romániában is egy hasonló vasút, amit egy hasonló vezetőről neveztek el, én mindenképpen azt gondolom, hogy ezt, minden, de ezt, ezt véghez kell vinni, szeretnék ott lenni az avatásán. Egyébként tényleg most vicc nélkül, hogyha van ez a vasút, egyszer nem megyünk el együtt. De, majd az. de én a múltkor egy perverzióban áthajtottam a e, két dologra voltam kíváncsi. Az egyik, hogy a plakátok a helyén vannak, és képzeld el, hogy még a két falkú, a kutya párt plakátjai helyén voltak. Ami az azt jelenti, hogy attól, hogy valaki felcsúti, nem biztos, hogy hülye. Uh -huh. e, és ezt nagyon támogatom, hogy én, én azt... a felcsútiak nevébe kérjük ki. Igen. De van, tehát hogy, hogy meg itt nagyon sokan a az emberek, akkor esetleg én ma jártam a Vértes alján hát járhatatlan utak vannak de ha azt mondom, hogy elég átmeni a Fejérvári utalat az egyik bevásároló központnál az ember kiesik az autóból ez nem Európai Unió, de már mm -hmm. a Balkán mert már a Balkánon is jobb utak vannak de annak örülök, hogy felcsuton épül egy ilyen kis vasút egyébként valami eszméletlen nagy futballakadémiát képzelje el olyan gigantikus, hát mondjuk ezt tudjuk, mert ott van mellett egy is, hogy e, ilyen nem Pesten nincs. Tehát, hogy e, ha az összes munkanélkül oda megy dolgozni a környékről, akkor ott van munka. Tehát uh -huh. nincs, mert az egyik se talál bele a labdában, legalábbis hogyha mozog a labda, és a kapu áll egy helyben, meg valami egy ember, aki kapusnak hívnak. De még, te hallottál már egy olyan fotistát, aki mondjuk kikerült Puskás Akadémia karjai közül, és azt mondják, hogy megvette, nem tudom, én most nem vagyok egy nagy foci rajongó, de mondjuk a Bayern nincsen, vagy vagy mit tudom, én én, én, vagy, én nem tudok, de kérdez, az Orbán Viktor nagyon büszke az egyik ilyen felcsúti tanítványára a Gyurcsó Ádámra, vele az a probléma, hogy nem ott végzett, de egy, erről, erről tudok, erről a Ettől még Gyurcsó Ádám, ez egy nagy név. Igen. Fidesz referenciát, ennek semmi akadály nincs, attól nem ott végzett még, lehet, hogy nagyon... De viszont van egy sajnálatos, ez volt a jó hír, bármilyen, ez volt a jó hír, amit akartad nektek ma mondani. A héten nagyon sokat voltam egészségügyi intézményekben, megnevezhetem egyébként, de azt gondolom, hogy miután facebook Facebookra feltettem egy képet, ahol egy frissen műtött betejet tolnak a kórházi ágyán, úgyhogy két infúzió és egy vérlóga a feje fölött, két műtős tolja és egy nővérkel próbálja, karját fogni, hogy ki belőle az infúzió, illetve a vér. E, Ezt te vagy? Amedillettem vártam, több is láttam, többet is le is fotóztam, fölraktam a facebook és akkor alá ismerősök ispősök és is el, akik az egészségbibben dolgoznak, hogy ez nem csak a Szent István kórházban fordul elő, hanem a, a másikban, és most nem akarok neveket mondani, de a Bajcsi kórházat említették, és egyéb e, kórházakat, most addig mondom, hogy az egészségügyben frissen ütött betegeket kitolnak egy ágyon, rázkódva, veszélyeztetve, hogy kiesik a tű a kezükből, még egyáltalán, még kómás betegeket, hogy egyik épp lezve, a másikba toljanak, és nincs egy mentőautó, addig azt gondolom, hogy nem helyén való, hogy... A, a miniszterelnök hobbiának élve kisvasútok is felcsutra ja, a, a tervező, mert én szeretném egyébként, hogy mindenhol menjenek annyira jól a dolgok, hogy mindenhol lehessen kisvasút az akadémiáig, meg is legyen minden faluba. De ha a kisvasút miatt van még a kórházban a halál pusztít érte, nem lehet megakadályozni a kisvasúttal. Nyilvánvalóan tudom azt, hogy a halálos betegségeknek nem Orbán Vító, nem a fidesz és nem is a, a focia azokat. azokkal. de azért mondjuk el, hogy annyi, jelenleg amilyen állapotok uralkodnak a kórházba, hogy 40 fokban a betegek a folyosón próbálják az abakokat nyitogatni, de szinte járóképtelenek. Ha megnézed az ételeket, amit reggel délben és este kap egy-egy beteg, az nem arra való, hogy meggyógyuljon, az, az arra való, hogy eltemessél őket. Ezek egész egyszerűen, akiket nem tudnak látogatni, vagy nem tud maga lemenni a büfébe, és egy-két rántott az emlét megvenni magának, ez a kórházba csak legyengülni tud, megerősödni nem tud. Azon kívül, hogy én három hónapon keresztül tovább mindenfajta protekciót bevetve, egy pár dolgot megoldani, általános dolgokat mondok, magas vérnyomás, stb. stb. stb. stb. És hogy egy, egy magneses rezonancia e, vizsgálata kilenc hónapot kell várni, e, természetesen az ember kifizetheti magának, és akkor előrébb beszélt, mert hogy hely rengeteg van, gép is van, uh -huh. legmodernebb gépek, csak nincs ápénz. Uh -huh. hát, igen. hát igen, jó, van most tényleg az egészségügye, mondta. Hát a... jó, ez az, amit az összes politikai párt föltette a kezét, érted? Azt gondolom egyébként, hogy ebben nem a Fidesz kormány elmúlt 25 év. Az összes kormány eddig az egészségügyre úgy fütyült, ahogy kell. Annak ellenére, hogy az egészségügynek vannak részei, ahol mai napig megy a pazarlás, nem ott kell. tehát ez, ez is olyan, mint a, a határzára hogy Azt mondták, hogy együgyben fog kerülni, majd aztán most elkezdték építeni, és kiderült, hogy három és fél fog kerülni. Van egy gazdasági vezetője egy cégnek, és annak van egy gazdasági projekte és azt mondják, hogy ez a projekt 10 millió forintba kerül. De a 10 millió forint után azt mondja, hogy hát mégsem 10 millióba került, hanem 32-be, akkor azt a vezetőt nagy éjbe rúgják ki olyan referenciával, hogy a belet a Tesco-ba árut feltölteni, mert sehová nem fogják fölvenni. Na, de nem így van látott. eltérés, az a maximum, megengednek egy, egy gazdasági projektbe, nem pedig 38% eltérést. És azt gondolom, hogy... hogy Adni majd az, nem teljesít jobban, ameddig a kórházakban olyan a helyzet, hogy a bennfekvő betegeknek azt mondják, hogy hozzon valakit, aki hasonló korú, ugyanolyan nemű, és föl lehet írni ezt a receptet, meg mert a kórházban tetszik feküdni, nem írhat. Nincs ezt a gyógyszert tudjuk adni, ami 30 éves már elavult volt, ez egyenesen visszakerepessi úti temetőben, ez olyan bérlet, de tessék nyugodtan, ugyan nem támogatja a tény, ugyan sokba kerül, de ez megmentheti az életét. És itt, itt jön be az, hogy igazságtalan, hogyha valaki tud venni egy drágább gyógyszert, eh, azt túlél egy ugyanolyan betegséget, mint az, aki nem, tényleg ugyanolyan ember, ugyanúgy anyaszülte, ugyanúgy gyerekei vannak, családtagjai vannak, szerettei vannak. Eh, tudom, hogy ez minden kapitalizmus országban így megy. De Amerikában, ami aztán tér a kapitalizmusnak a, a bölcsője, ott azért vannak olyan kórházak, amit úgy hívják, hogy szűkölködő kórház, ahol különböző egyházak, illetve az állam átvállalja a az olyan betegeknek a, a gyógyítása, gyógyítatása, a gyógyítatása kell Ez nem vidám dolog. Hát figyelj! Tőled népszerű. Nem vidám dolog, de mindjárt elkezd hosszúkat inkább úszni, és abba bízunk, hogy ő a célba ér ellentétből a magyar egészségügyel. Köszönöm, hogy velünk voltál, is a jó, a jó hírt és a rossz hírt is megosztottad velünk, remélem vasárnap is. És nem kerülsz kórházba, mert. Kórházas tapasztalatuk. Azért mondom, hogy ennél durvábbat ne, vasárnap van még gyerekek hallgatják az adót, érted? Akkor mindenki hallgassa a gyerek az... tévét is. <gül> Győjök az egyet, jóval. Köszönöm, puszi puszi. Na, most hosszú Katinka, elsőként fordul a célban, és ha jól látom, körülbelül egy olyan 10 centi előnye van hatalmas tempóban de lehet Katinkáról tudjuk, hogy elképesztő tartalékokkal bír, persze másznak rá a többiek ugye én nem vagyok sportriporter, fogalmam sincs, hogy kiveszélyezteti őt de az biztos, hogy a, a mi aranyunkra pályázik a, a mocsok e, Katinka, ha jól látom még vezet, hogy ne vezetne az ő édes kicsi buci feje van, halad először és nem, nem, nem látszik, hogy nintam a szemüveg, overhalt vezet, hosszú második. Most há hátúszás következik ebbe azért azt gondolom, hogy katinkát nehéz lenne megverni. Maga a, a kép, amit látok, csaló, mert nem látom hosszú kantinkas minkét. Mi, miért? Nem szeretem, hogy ilyen messziről mutatják a versenzőket, mert így nem lehet látni a női versenyzők mindkét, de először is mondhatom, hogy hosszú a borzalmas! Borzalmas előnyel! És a hátúszásban, tipikus magyar számmal, jaj, jaj, jaj, jaj, rossz, rossz jó érzéseim vannak egyszerre egyrésztől, hogy lehet, hogy mégiscsak újra világbajnok lesz hosszú katinka, a másik rossz érzésem, hogy mélyen megalázza a világot maga mögött, szegény, kicsi világ, de most inkább a magyar lányért aggódjunk. Egyszerűen nem tudom, nem hiszem, hogy el lehet venni tőle, ha csak egy shotgunnal lenem lövik a nézőtérről. Most fordul és kezdődik a mellúszás. Fú, az nagyon szívos műfaj. Aki itt szívből nyomja, annak több esélye van, hosszú katinkának elég jó a szíve. Nem tudom, az lenne jó, most most egész Magyarország egy Plazma tévé lenne, és mindenki nézhetné, hogy hogyan csináljuk mi a vízben. Azért jön mögött egy fekete sapkás genyó hátulról, tehát azért ne, ne gondoljuk azt, hogy vége a versenynek, bár kétségtelen az előny még mindig egy test hossz. Katinka gyerünk, Nagyon jól csinálja a fordulót. Most lehet látni vízáramlatos testét, mint egy delfin a habok között ö, nem sikerül ö, el, gondolom le lehet az befogni a Katinkát. Egyszerűen azért nem, mert későn keltek a többiek. Katinka meg korán kelt, és aranyat leelt. Még helikopterről is ő látszik elsőnek. Levette, gyere ide mellém, itt izguljál, fogd meg a kezem. Ez most, most közös sikerünk. Közös sikerünk, hogy megint... Érthetetlen módon, de megint mi vagyunk a legjobbak, alázuk a világot úszásban. Hosszú katinka valóban első, 2,15 másodperccel van mögötte a, a második. A gyors úszásban nem féltem, e, combos lánynak látom, aki hambuci buci, bekaplak a távolságokat. Úgy, igen, látom, a nézők is már kezdik elveszíteni a türelmüket. Üvölt valószínű egész kazány. A nagyon szeretik kusszú katinkát, ezt, ezt mindenki tudja, nem csak az amerikaiak. A utolsó utolsó ötven jön. A van, annyira süti vagyok az egészhez, hogy a gyorsúsás az utolsó, ugye? Hát, már a stadion folyamatosan tapsol ezt ezek az aranyérmes pillanatok, világbajnoki pillanatok Nincs ellenfele a magyar lánynak, mondjuk ki. Ö, olyan, mint amikor Mark Spitz leverte a világot, Hosszú Katinka is. Tulajdonképpen megállhatna, megijatna egy koktél, de nem, most becsap, és bizony ő a világbajnok. Na, ez volt gyermekeim a Bakáslista kedden, 11 és 1 között ismétlés lesz. Remélem élveztétek, főleg, hogyha. A fontos, hogy a hangtárba a Vissza visszatudjátok hallgatni, illetve van www.facebook.com Halló, itt vagyunk. Vasárnap van, nem sokára jön a Teenager Party soha el nem múló, öregedő Tinédzsereknek. Olvasatok, könyvet imádkozatok, Szeretkezzetek, Ciao!